محمد روحیم وحاضن لذی الذي وحاضن من التقديم این تخصیص تاردن و اخرى ان بنین فعلوالا معرفین مخ کی تفصیل تیر شو خضر روانا چه تقديم کرنا کلتا پارد تخصیص رازی آغا موسنع لیه مکادم کلشی تپارد اغیده پر ما انا كنت حازا ولمثال ور كل شی اوغیده ته ویل چې حرف نفي تنه مخکی چې حرف نفي تنه مخکی لري رستوی کنه مخکی ته نه واره صورت کې صرف تخصیص ته او که حرف نفي د سره نه یې لري رستوی نو دا وی صورتونه کې دوا پې دي ور کې کلیه کله تخصیص ور کوي نو تکدري ولا صورتونه چې د مسند له حرف نفي مخکی د تخصیص پیدا چ هر فل نفېږي سره نې یاد مسند لهینه وروستې خبره ترتئی نو دوه پیدې تقدیمه او تخصیص د غریو علاقه وروډيږي دا په اوسره کې چې کله فیر بناکلشي په مارې ف باندې انموځله لېېسي مارې فوي نو بیا به تخصیص به کيو کله به تخصیص یو تقوی دواره پېدایږي که تفصيله و دې چې په مارې ف باندې بناکلشي د سہیش داगेनن تفصيل کي واهذا الذي اودتت التفصيل اغه تفصيل کرا ذکر کړی شوی من تقدمي جو تقديم نہ د طرد تفصیست ترتن کړنه کل کله و تقابيل او کله نکل د طرد تقويه ان بنيال فيلو کي چرې بنا کړی شي خبر او غرزلي شي فل علما عرفنا معارفنا وان بنيال فيلو کي حاضر اوغرزلي شي فل علام نکرند نکرنه تاغي باندې بنا افادت تقدیم او تقدیم مبیعه پیدا ورګې تخصیص الجنس یا الواحد به د تخصیص د جنس یا د واحد به د الفلسره انمدافل د دک جنس سره خاص نه خبره ځنه تراله یا دک واحد سره خاصته په ذکر جنس سره بل جنس د نافل متواجد نه تابع په مقصود باندې داخله ده دا دا خبره داخل ظاهر مطلب چې د تبلی شنخ کاری ان اضافه د جین سره بل جنس ته متجاوزه نه دي د جنس د رجول سره خاص ته امراي ته متجاوزه یا د جنس دیو فرق سره خاص ته دوو پردو ته متجاوزه نه بیا به دا مطلب وي یا کوم اصل ته مثلا دغه لپاره مثال دغه ورکه چیرې د لونجا اني او دیو په سي چا ینې دا جنس درجل کې راتن باندې مقصود دی نو دلته کې پیدای ورکړه په کنه کې را باندې فنت مديت بناشه خبرته وګرځول شو کو پیدای ورکړه د تخصیص الجنس یعنی دا په خاص کړچې د جنس سره یو جنس کې را شو بل جنس ته تجاوز دی د جنس درجل کې جنس د مریتم تجاوز نه لیک او ذکرانګي کدا مطلب یی مقصود صف نه کړی سره کست هغه پر د وکړه نه کله کله نه کړل دا ده فرد ایراده کول شي رجل جاءني مطلب ساده چې ما سره یو سالې راغله لاله رجلان دونه ډیر اغله نبی دلته کې دا فعل را بندول شو تخصیص د فعل شو او فعل مکسور شو په فرد کې په فرد بیل جنس کې جنس په یو طابق کې صحیح شو دا خاص نه مطلب دا چې دا فعل د مجید را باندې په فرد کې دوه افراد ته متجاوز نه دي ځکه کنه کېرا نو دک کاربکولشی فل برابر بندول شي په جنس کې یا په فرد یو جنس کې نو بیا مطلب دا دی چې صرف د تخصیص پیدا ورکړي او تخصیص هم د تخصیص الجنس یا د تخصیص الفرد. فیل فرد په فرد کې راځي نو بیا په جنس کې راځندو ځکه نو کې راکې د جنسیت معنا پرتای او د فردیت معنا پرتای په خپله د ماريفه باندې کې جنسیت نه دی کې وين بنیال فیل او جرے بنا پڑیشی فیل علامنا کرن افادت تقنیم تخصیص الجنس تایدار دکت تقنیم تخصیص جنس او الواحد بھی یا دواحد دو بھی دتک فیل سرا دا فیل بکیت دکرہ بندگی نحو رجلن جا انی ای لا امرأتن فیقون تخصیص جنسین پس کی گی تخصیص جنس فیل جنس رخاص کی گی جنس مخصوص علی کرزی او دا فیل سرا مخصوص کرزی او یا جا انی او لا رجل جا جاءني رجل لا رجل فيكون تخصيص واحدين يجب تخصيص واحد غير ذي فعل واحد كرابطه وذين انا ده هم تک خبر کی دغه خبر وضاحت کیچو چونکه نکره بدل تا یا دو فائدې ده ورکې فنکره نکره حامل د معنی نه ده پای کی دواله احتمالات ست ده دوه معنی محتمل ده په جنس باندې کرات کیو فرق باندې دلات دلادت کی او چکهله تسنیه کینو په پردین باندې باندې دلادت اجکل <سؤال> دنا کېږي چې هغه ځمګې نو په اپراډ باندې مسګې لا لا دګي امی رشي حواله بلادرګی جرا شیخ ویلي چې په دې ټولو خبرو دلالت کوي نو کله دیو معنا واسطه شیکل دي نه بل معنا اغستیش وظالک او د بیان د اختصاص دا منغي دي لکه ان اسم الجنس اسم جنس نکره دا حامل المعناین دا محتمل د دوه معنا وځه الجنسیه جنسیت په ولعدد المعینه او بل عدد المعین تعدي وينسمرا دي عني الواحده احتمال الواحد بقي اذا كان مفضل كجرد سيغد مفرد جنسي سيغد مفردي مثلا رجلا رجلا رجلن اول اثنان عني الاثنان او عدد معين مرات جمع اثنان ان كان كشري دي سيغد جنسه مثنن سي تسنيري مثلا رجلا او زائده اعنی الزائده ام مقصود زما پا دمائین سر اغزائد دی علیه پدی اسلین بانه انکان جمعن کرا چرا دی نکرید سی دی شو نو قصدر تا اصل بیانی جی پدی اطول دلائب کی زکر اصلی او لغت کی نکراد دا غی دا پارد فا اصلی اصل دی نکرید مپردی ایقونی لی واحد من الجنس دا چوی دی واحد دی جنس دا پارا خدا دی چید ای دی بیدی سر پارا نو ما حس بريك الجنسيه اصل اعادك دخل كلنا كلنا جنا نورماني اعكس تقول شيء فاصل النكره اصله هوي معنى النكره يكون لواحد من الجنس اذا واحد دا جنس دا اصل بكذا فقط يقصدوا كلنا كلنا كسقولي شيء به بدينكره سرا فقط وكذا يقصد به فقط او كلنا كلنا جنسنا خدم برجي دیو فرد اراده کو شي هغه ځان تراله او تسنیه کولی شي بیا کله نه کله او چې د مګړی شي دا افراد سهلاسه د جمعيت او د تسنیه والده غنه او اصل کې هم د کما معنا رچی جست پاروي او نه کوي نه فرد مستدي شي د شیخ مسلک باندې او رسل شیخ د مسلک او د علامه سکاکی د مسلک په ماوین کې تفصیل او اختلافو ذکر کوي ماته ولذي شور دکلام د شیخ بیانچی عبدالقاهر جوجانی کلام د شیخ چې اوغوره دلال الاجاز کی په صد بلاغت د مدرسې دا چې په مدرسه د اغه دا او د دې مشرق دی او اول کتابونه په کې اغلی کېل دي په بلات کې کتابونه چا لري کېل دلال اجازه و غیره هغه اغل کېل دي نو دا هغه کلام چې وګوره فضلان الاجاز کی نو فرق بین کو معرفه او نکریدې نشته کله معرفت په اړه خبروالو کله نکریدې نقل له ده پار تخصيصي نقل معرفي او ده کې مدار يو شدي ان شاء الله مدار حرف النفي ده تفريق او ده فرق بين ده مدار حرف النفي ده لنز لياباني ده تفريق ما معرفي ناکری کی ولذی یشربی کلام الشیخ او هغه شی چې خبرداري ورکړي یو شغربی چې خبرداري ورکړي په سره کلام د شیخ په دلاله اجازه یی نڅړي الا فرق د فرق مابین دیه معارفي او د کی نا کی په دې خبره کې ان البنا علی چې فعل بناګلی بنا شی په دې باندې کړي کونه لټصیص داغه پنسکله کله تخصیص, کل تخصیص وکړ معرفه نا کی ناکری او قد یکون لټکوی او وافقہ او ایوافق الا بدل کاہرہ عبد الکاہرہ وافقہ هو زمیں عبد الکاہرہ تراجنہ وافقہ عاد دل کاہری سکاکی او علا ذلك موافقت کړه په دې خبره کې دا عبد الکاہر سره چې تقدیم د پرا موفید د تخصیص ته په دې خبره کې وسرسله موافقت لیکن مخالفه په شرایط او تفاصيله لیکن مخالفت یې کړی د عبد الکاہر سره په شرایطو کې نوز دیر تا مسلک دا دینا رستو فإننا مذحب الشیخ سرا مذحب دشیخم بیانی اور رستو برای شیخ و مذحب السکاکی مذحب دشکاکیم سکئی بیانی تو اس تو پرک واضح شیخ نمات آگورا دیده کل <سؤال> سورتون اغنیح جونڈی گی لاندبا تو اس تو دی اشارہ کئی اغنیح سورتون داسی جونڈی گی تو اس اگوئی چھئی موسنا دن الیہی اغنیح بیان نکرابی یاو ماری فوی په جهات د معرفې د صورت کې یا زميلم وي یا په اسم ظاهر مي اسم ظاهر کې د زميلم راواله د زميلم په صورت کې کلام به مثبت وي یو صورت مثبت شو او د منفي د دو صورتونو حرف نه کې به مستلی نه یا به پروسه نو دغه د شو کنه دري دی کې شو په strase اسم ظاهر تا نو کلام به مثبت وي چې یا پا منفیوی نو فا منفی صورت کن دو صورت جوڑی گی اسم زاہر راوالی حرپی نبی مخ انا کلتو حازا آو آنا ما کلتو حازا نو دری داشتی پا صورت دیسل زاہر پی نسو شو شو شو شو شو او نو کلام بیا مثبتی صحی شو یو صورت او کمانفی نو حرپی نبی نکره نمخ کیا نو دری داشتی شو شو شو شو شو شو شو ش معرفي صورت کې اسمه زمين اسمه زاهه زمين صورت کې كلام مثبت يو صورت منفي هه بلدې مخك رسد ودا تريږي اسمه زاهه په صورت کې كلام مثبت يو صورت منفي هه بلدې مخك رسد ودا نو درې داخ شپښو غل او دنکي په او كلام منفي نو درسه هه بلدې مخك يا رسد ودا نو څو شو نظام ده شیخ ده اغیق حاصل داده چه ده دا اغپنیز بانده ده چه ورپسی بیانی تاسو گره ان ولیه حرف النفی فهو لد تخصیص کتان و الا پکد یکون لد تخصیص ده اغپنیز بانده پول ده رمدار اغپ حرف النفی بانده ده پول ده رمدار چه ده؟ فحرف النفی دے دے حرف النفی اغا ولیوه ده مصددن الهی نمخ کیوا صحیح شیخ نفایده ده تخصیص ورکی برابر خبر ادا که مستدن الیحی مارفه ده ده ماری پیپ زورب که اسم ده که نکیره ده خوچی حرف نفی ده مستدن الیحی نمخ که واد ده آغا پنیز بانده ده که مدار ده ده پارده تخصیص خبر امجا انتره لگه نا آغا پنیز بانده استماوی پا معرفه که نکیره که خبر ادا اغا ده تم کئی نوک شده فإن فا مذهب الشيخ مذهب الشيخ أنه أغذاده أستاذ دي نو نمبر حشيكي کو وګورئ تقریبا ټول سرودینه ورګی یو نظر ورته وګورئ واچا په تفصیل باندې پوهشه مذهب الشيخ التعويل على حرف النبي دارطه نسبه الى التعويل الاعتماد التبليكي تمام تسمعني فحر النبي وانه ان تقدم على المسلمين ابادى تقديم التخصيص الزمان كان للمسلمين كرتا نحو ما رجل قال هذا او معرفه ظاهره نهو ما زيد قال هذا أو زميرا نهو ما أنا كنت هذا وإن لم يتقدم حرف النبي حرف النبي متقدم لي بأن لم يكن أصلا يوضا سورة كبالك لشتا أو كان يا حرف النبي اشتخوا تأخر سلا رستلا فتارفتن يفيد التقديمات تخصيص وتارفتن يفيد التكاويم من غير فرق بين معرفة ونكرتين ظاهرة ومزمرتين دور فسيشي دور رب رزبان يقول اعتماد حرف النبي دي. كحرف النبي داموسنا ليهينا مخيوي کماری فی ناکی رئی که اسمی زایری و که زمیری نو تخصیص بایدار کئی او که حرفی نپی دی او یا وی خودموسنی دن الیهی نا روست دوی نو کماری فی او که نکی رئی کلا او کلا تخصیص او کلا تخصیص مطلب داده دا اغاو فنیس بانده دری و سورتونو که اغا تخصیص واجب ده کلا حرفی نپی بموسنی دن الیهی ب او شپق سورتنا على ال احتمال کلب تقویوی و کلب تخصیص, تخصیص. درئیو سورتنا کی تخصیص واجب ده. کی <مخلف> تخصیص. تخصیص. <مخلف> دی او شپق سورتنا کی کلب تقویوی و احتمال و کلب سوی تخصیص ابارت توقشا فا انم از ها شیع مذہب دل شیخ دا دی انہو انولی حرفن نفی کچل یلیش و نزدیش زرا متقدم انہو سر او دا حرفن نبی داو مسئلی ہے سو وليش حرف نبي المسند الى سراديتنا متقدمه نفاهو للتقسيس دك تقديم دبارد تقسيم دكطان يكنيتو ان التقسيس واجب د دري صورتني لان دي لكل سواء كان مسليه معرفه نكره او معرفه ظاهره تن دو او مزمره تن دري صورت دري صورت دي دي حرف النبي دمسند اليهنا مخك لاندني افکار يكون کونی تخصیص تقدیم دکارت تخصیص را وقد کلنا کلی وکا او کلنا کلی بس را جی نو مزمراً مزمراً کی دری صورت را لو مزمراً کی صورت را لو مصبت من پیده زبید حرفی نبی او رست دیده صحیح او مظهرن یاسی شده مظهر صحیح شو نو دری صورت ایسا کی را لو دیکی را لو او منک لاننی محشل کیلی هذا فی, فی حاضر شکی در تب خلو السدت الباکیتو فتح عمل او منکراً مصبتاً کان الفیل او منفیان تو باقی شپک سورتون جماعت تکم جو حسر کی ناپدی کسی شو داخل شو مخلاصہ و حاصل لیتا مسلک داشو اچھ پنه سورتون کی دریو سورتون کی تخصیص واجب تحصیل او شپک سورتون علی الاحتمال لی او در پنیز بانی گوکشی در پنیز بان دی داش رازی چی دی در پنیز بان دی دری سورتنیا اگر دپارد تخصیص رازی دری سورتنو کی تخصیص واجب دی او دری سورتنو کی تقوی واجب دا او دری سورتنو کی آلی الاحتمال دی او تقویمو کے دیشی او را ہم جائیں ترہا رکھا خواہ آوستان دی حشے د ایک نمبر حاشیہ کینش میلہ تا اور سرنشن پلاولے بہترین طریقے سره کم تفصیل د استعمالو کو چې دو شرایطو کې واجب التحصیل تحصیل واجب التحصیل یګلی بحثلې او شپا غاله لحتمال ایک نمبر حاشیہ کې په دې سبب باندې ځغم ذکر کړې او پسې تک حبره چې د پنس باندې دریو کې تخصیص واجب او دریو کې واجب دغره هرال استعماللې سره ومزحب سکاکی او مزحب دی سکاکی دارے انہو دا مسئلہ ہے چیده انکانت ناکراتن کچردی ناکرابی فهو لی تخصیص نو دا دا پار دا تخصیص دے ہو اللم یم تقدیم نا مانع موجود نوی کد تقدیم نا مانع موجود او دا مانع وضاحت بدی رستو کچی مانع سشده چیده رستو پرسکو لیشی او بیا مخ کرا لیشی گروستو انشی پرسکو لی نو ت شداموس د ایلیه پدې کې پیټویچ د رفل <سؤال> ناتو روسټو فاراسکوريشي ته د فاراسکې چې د اصل کروسټو بیا مخکې کلی چې ودی کوم چې د دې خبره نه معنی موجود نه نبیه تخصیص نشي راځي د تخصیص راځي په تقدیم سره او تقدیم د دې ته فاراسکوله نشي نو د دې په نسباني امکانت نه کې راته تخصیص دا تقدیم د فار د تخصیص ته الا یم مانعن کچری مانع موجود نو مانع ها وان كانت معرفتا او كشري معرفي لغه سصورتونه د ذکره كرح... كن كرين د طرد تخصيص تجمعي موجوده ني نه... وان كانت معرفتا او كمعرفي فان كان مظهرا كشري اسم ظاهر بن فليس الا التقوي اسم ظاهر د طرد تشري التقوي اسم ظاهر کی مثبت او منفي نبي محكم دوستو فدا درې ضرورتونو او جبن د تقوی د تقوی د پلیسه الا التقوی وان کان مزبرا ک مزمر ی فقط ی کل للتقوی نو دا کل ندا کړه د تقویو کړه دو دا؟, دا محتمل واره شو نو اغلومبیدری وان کان نتګرتن په ول للتحصیس دا درې د تحصیس د برخه نو رومبیدری د تحصیس د پار شو ف ان کان دا اسم ظاهر والے تقوی د شو او داراستنی دریچکندی ذا الضر على الاستعمال شوتقومو پرم کېدې شي تخصيص تخصيص د بارم کېدې شي ابرم ځهم تراله لوبي او توخي او ما زحو ستا کې ان نو ان کار نه کړتن در واجبو تخصيص الا يمنع مانع کچر مانع موجود نو الا ينام الا يمنع منه کچر نو مان کون کې موجود مان کون لتقديمنا وان كان معرفة او كمعرفي فان كان مظهرا ان كبياء از مظاهر المعرفه فليس الا التقوي لا सिर्फ بالتقويه وان كان مظبرا او كمظبري فقد يكون التقوين كلنا كل فرد تقويلاذي وقد يكون للتخصيص او كلنا كل فرد سراذي من غير تفريقا بغض النظر التفريق بين ما يلي حرف النفي كحرف النفي يليد في الفلسفه او ضمن يلي سر يلي يعني مركي او وغيره او كم نئی ورسرا یادار چروسټیګ نام نو کوم مزمر وی نه مزمر دا غو په نصب باندې اله احتمال پر کنه کو زشتہ تفصيل نه ده په نصب باندې دري اله احتمال دی او دا په نصب نشته اله احتمال موجود دی هذا الى هاذ اشار ب کوله الا انه التقديم يفيد الاختصاص انجاز التقدير كونه في الاصل مؤخرا ټینسر په دې نه وروډ ټرانسټور ټینسر په 300 روپې دی انځمټوټو